إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أأمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشرى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما المسلمين جمع جماعة رحمني ورحمكم الله dalam banyak tempat di Al Quranul Kerim Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sebab-sebab al falah sebab-sebab keberuntungan yang dengannya, seorang hamba dimuliakan di dunia dan di akhirat. Banyak ayat yang menguraikan tentang hal tersebut. Patut untuk kita renungi. Kita ambil dari pelajaran-pelajarannya. Yang dengannya, kita meniti jalan kepada keberuntungan tersebut. Di antara ayat-ayat itu adalah... آيات آيات يمبرتما ينجد رنكا لده لام سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم Wa ulai kahumul muflihun. Ia adalah sebuah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebut ketakwaan pada awal ayat. Mena Allah terangkan sifat orang-orang yang bertakwa iaitu bahawa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Ghaib, menegakkan solat. Dan menginfakkan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Juga mereka beriman. Kepada kitab yang diturunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad. Dan kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum engkau. Serta. Terhadap kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang yakin. Bila Allah tutup. Dengan firmannya. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah. Dan mereka inilah orang-orang yang muklihun. Orang-orang yang beruntung. Iya. Maka apa yang disebut. Dari ayat-ayat itu. Itu adalah sebab-sebab keberuntungan. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diterangkan di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. tuflihun". Dan bertakwaan kalian. Kepada Allah. Supaya kalian beruntung. Takwa adalah sumber keberuntungan. Di dalamnya terdapat segala kebaikan. Sebab ketakwaan adalah seorang hamba menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian sifat yang kedua dikatakan bahawa mereka beriman kepada yang gaib, beriman kepada al-gaib. Ia beriman akan apa-apa yang akan terjadi. Beriman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu SAW Dia tidak melihat Allah Tapi beriman kepada Allah Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah Tapi kita beriman terhadapnya Maka ini masuk dalam ringkaian keimanan Bil-ghaib Dan juga dari sebab keberuntungan Adalah menegakkan solat Menegakkan solat Melaksanakan solat itu Sesuai dengan apa yang dituntunkan, dia tegakkan syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajibannya, dia sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Dia laksanakan pada waktunya, tidak dia telantarkan. Kemudian dari sebab keberuntungan yang diterangkan di dalam ayat adalah mereka orang orang yang berinfak, menginfakkan rezeki Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian diterangkan di dalam kelanjutan ayat Bahawa mereka beriman kepada kitab Yang diturunkan Pada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran Dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya Yang diturunkan Kepada para Nabi sebelumnya Keimanan secara umum Kemudian mereka juga beriman Akan kehidupan akhirat Bermula dari alam kubur tatkala semua tatkala manusia dibangkitkan di pada mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi kisah kemudian mereka berjalan ke sorga atau ke neraka maka ada keimanan kepada hari akhirat maka ini semuanya adalah sebab-sebab apabila diyakini oleh seorang hamba maka dia berada di atas petunjuk ulaiika ala hudamin rabbihim mereka berada di atas petunjuk dari rob mereka dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kerawam keimanan dengan sifat-sifat yang diterangkan di dalam ayat, itu adalah sebab keberuntungan. Karena itu di ayat yang lain, di awal surah Al-Mu'minun, Allah firman, pada aflah Al-Mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah terangkan, dari sifat-sifat keimanan, جَنَّاتُ النَّعِيمِ سَورُهَا حَمِيمٌ وَأَصَابَهَا وَاقِعٌ وَأَصْحَابُهَا يُحْسِنُونَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَائِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Ulai kahumul warithuna alladziina yaritsuna alfirdausahum fiiha khalidun Sebutkan beberapa sifat dari keimanan. Yang pertama mereka khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk kan di dalam salat. Dan ini di antara inti ibadah. Karena salat adalah awal yang dipertanyakan pada hari kiamat. Demikian pula khusyuk dalam ibadah yang lainnya. Kemudian dari sifat orang-orang yang beriman yang membawa keberuntungan mereka berpaling dari hal yang sia-sia Hal yang tidak berguna Apalagi perkara tersebut adalah perkara Membawa kepada dosa dan kemaksiatan Mereka berpaling darinya Kemudian dari sifat Yang membawa keberuntungan Adalah Mereka menunaikan perbuatan zakat Dan zakat Ada dua makna Ditafsirkan dengan dua penafsiran di ayat ini Yang pertama ditafsirkan zakat dengan mengeluarkan harta, berinfak. Dan di penafsiran yang kedua, zakat. Ditafsirkan dengan mensucikan diri. Membersihkan jiwa. Dan ini adalah sebab keberuntungan tersendiri. Diterangkan di ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya Allah firman. Qad afla haman tazakkar. Telah beruntung siapa yang melakukan perbuatan zakat. Ia. Di ayat ini juga ditafsirkan dengan dua penafsiran. Dan ayat yang lain. Qad man sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya. Maka. Mengeluarkan zakat dalam bentuk harta. Dan mensucikan jiwa. Ini adalah dua sebab keberuntungan. Dan dua pondasi Di dalam agama seorang hamba. Iya. Kemudian dari sifat yang membawa keberuntungan. Dari orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri dan budak-budak yang mereka miliki budak tidak diketemukan di masa sekarang ini maka hanya dihalalkan pada istri iya, Karena itu di akhir ayat dikatakan fama libatagawara adhalika illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum tainnahum gairu malumin sesungguhnya mereka ini tidaklah terlarang bukanlah dicelah terhadap mereka terhadap istri-istri dan budak-budak yang dimiliki dan siapa yang mencari selain daripada itu maka mereka inilah orang-orang yang telah melampaui batas iya, Karena itu seorang muslim dan muslimat dari sebab keberuntungannya dan dari pokok keimanannya dia menjaga kemaluannya dia menjaga kemaluannya Karena itu Allah sebut mereka dengan penamaan keimanan kullil mu'minina yaguddu min abasarhim wa yahadu furujahum Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan di ayat setelahnya Allah berfirman: Wa kullil mukminati yagbudna min al-sarihina wa'hpatna furujahunna. Katakan kepada para perempuan mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Iya. Maka ini adalah sebab keberuntungan yang sangat indah dan sangat agung bagi seorang hamba. Kemudian dari sifat berikutnya mereka menjaga janji dan amanah yang diserahkan kepada mereka. Ia. Dan di dalam menunaikan janji penjagaan terhadap amanah ini terdapat keberuntungan bagi seorang hamba apabila dia renungi manfaat-manfaat yang sangat besar. Kemudian di akhir dari sifat-sifat diterangkan bahawa mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Ini kembali ke pembahasan, menegakkan solat pada APNJ kita terangkan dari ayat-ayat yang pertama disebut di surah Al-Baqarah. Maka keimanan termasuk pokok keberuntungan yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Keimanan dalam segala maknanya. Keimanan kepada Allah. Keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada para rasul. Keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Semuanya adalah sebab-sebab keberuntungan. -sebab dan loyalitas di atas hal ini adalah pokok dari keimanan yang membawa keberuntungan menyebabkan seorang itu menjadi golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi akhir, yu'adduna man haddallahu wa rasulah, walau kanu aba'ahum. Atau abna'ahum atau ikhwanahum Atau asyiratahum Ula'ika katabatikulubihimul imana Wa ayyadahum biruhim min Wa yudakhiluhum jannatin tajri Min tahtihal anharu khalidina Fihal abadah Radiyallahu anhum waradu'an Ula'ika hizbullah Ala inna hizballahikumul muklihun Anda tidak akan mendapati satu kaum Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Yang memberikan loyalitasnya Kepada Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Ya, tidak akan kamu dapatkan mereka, orang-orang yang beriman ini, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka sendiri. Mereka inilah orang-orang yang telah ditetapkan keimanan di hati mereka, dikuatkan dengan ruh Al-Qudus. Dan mereka inilah penghuni sorga, kekal di dalamnya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kemudian Allah sebut bahwa mereka adalah golongan Allah, hisbullah. Dan Allah terangkan bahwa golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Demikian pula dari keimanan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebab keberuntungan. FAl-ladin amanu bihi, wa al-zaroohu wa nazaruhu, wa taba'un nur al-ladhi ma'ahu, ulaika hum al Orang yang beriman terhadap Ar Rasul dan selalu membantu beliau, selalu menolong beliau dan mengikuti cahaya yang dibawa oleh beliau, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka ini adalah sebab pokok dari keberuntungan mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada segala keadaan, menolong sunnah beliau, iya, menegarkan sunnah beliau, mengikuti cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan seorang hamba dari melaksanakan dan menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebab keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba. Karena itu seorang mukmin dan mukminah dia hanya berucap semina wa atta'na dan melaksanakan innama qaul mu'minina muminin idha du'u Allahi wa rasulii. Biyakum abyainhum ayakulu sema'na wa aqta'na wa ulai'kahum almuflihun, wma yutilallahu wa rasuluh, wa yiqshallahu wa yatakihi, faulai'kahum alfaizun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya supaya mereka berhukum ditetapkan hukum diantara mereka, mereka hanya berkata kami mendengar dan kami taat. Maka Allah tegaskan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah terangkan barang siapa yang taat kepada Allah. Dia taat kepada Rasul. Takut kepada Allah. Dan selalu bertakwa kepadanya. Maka mereka lah orang-orang. Yang akan mendapat. Kebahagiaan. Pelak di kemudian hari. Dan di ayat ini disebutkan dari sebab keberuntungan. yaitu rasa takut. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala khasyiatullah. Kerana takut kepada Allah. Ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan yang membawa seorang hamba kepada berbagi jenjang amalan salih dan jenjang peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dari sebab-sebab keberuntungan diterangkan di ayat di akhir surah Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladina amanur wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun wa jahidu fillahi haqqa jihadi Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, lakukanlah kebaikan, pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan. Perhatikan di dalam ayat yang agung ini, dimulai dengan seruan keimanan, sebab ini memang pokok keberuntungan. Agar supaya orang-orang yang beriman rukuk dan sujud, memperbanyak solat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian Allah terangkan Wa'budu wa rabbakum beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Salat bagian dari ibadah yang dibawakan dengan kalimat agung ini, menunjukkan bahawa ubudiyah, tauhid, keimanan, ini adalah pokok keberuntungan. Siapa yang masuk di dalam lingkup tauhid, lingkup penghambaan kepada Allah dan keimanan, maka ia telah masuk di dalam taman-taman keberuntungan. Hendaknya dia jaga dirinya. Di atas ibadah kepada rabb memurnikan ibadah kepadanya, menapaki jalan peribadatan, mengikuti jenjang-jenjang peribadatan. Wa'falul khaira dallakun la segala segala kebaikan. Apa saja merupakan kebaikan, lakukan kebaikan tersebut. Dekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan itu. Dan Allah tegaskan la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kemudian Allah perintah wajahidu fillahi haqqa jihad dan berjihadlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar jihad. Iya. Maka disebutkan jihad juga adalah bagian dari keberuntungan. Dan ini ditegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yaiyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilayhil wasilah wjahidu wa fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah waasiilan adalah amalan shalih segala amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajahidu fi sabilihi dan berjihadlah kepada Allah berjihadlah di jalan Allah la'alla kuntum tuflihun supaya kalian beruntung ya dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa jihad dan keimanan ini adalah pokok dari keberuntungan la kinir rasul wa alladziina aamanuu ma'ahu jahaduu anfusihim wa ulaiika lahumul khairatu wa ulaiika humul muflihun akan tetapi ar-rasul dan orang-orang yang beriman bersama-Nya mereka berjihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka mereka inilah orang-orang yang memiliki berbagai kebaikan dan mereka inilah orang-orang yang beruntung perhatikan bagaimana keberuntungan bagi orang yang menegakkan jihad dengan segala maknanya dia jihad di dalam melawan dirinya sendiri dalam membenahi dirinya dia berjihad di dalam melawan syaitan dia berjihad Terhadap kemaksiatan Qawmunafikin Orang-orang yang berbuat kerusakan Ahlul bidah dan kurafat Dan berjihad Terhadap orang-orang kafir Dan jihad kadang dengan lisan Kadang dengan tangan Kadang dalam hati Kadang dengan fisik Maka ini adalah bentuk Dari keberuntungan Siapa yang menegakkannya Maka sungguh Dia di atas jalan Keberuntungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari sebab keberuntungan Adalah kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladina amanus biru Wasabiru Warabitu Wattakullaha la'allakum tuplihun Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian Dan berusahlah untuk menyabarkan diri Dan lakukan laribab penjagaan Di daerah-daerah yang dikhawatirkan Serangan musuh terhadap kaum muslimin Dan bertakwalah kalian kepada Allah Supaya kalian beruntung Maka kesabaran dan berusaha menyabarkan diri di atas ketatan ini adalah pokok kebaikan bagi seorang hamba halian dengannya mendekatkannya kepada Allah membawanya kepada sorga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran ini dia pasti akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat Karena itu pemberian Allah terhadap seorang hamba untuk bersabar itu adalah pemberian yang sangat luas kebaikan yang tidak terhingga Karena itu Nabi SAW bersabda. Wa ma u'tiya ahad diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih indah, lebih luas daripada kesabaran. Kemudian ada sebab keberuntungan adalah banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Allah firman, "Fakuru ala Allah la'allakum Ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian beruntung. Banyak merenungi nikmat, mengingat karunia Allah Subhanahu adalah hal yang membawa kebaikan dan keberuntungan Bagi seorang hamba Yang mendekatkannya kepada Allah SWT Membuatnya sadar Bahawa dia hanyalah seorang manusia Yang penuh dengan kekurangan Andai kata tidak ada rahmat dan kebaikan Allah nikmat Allah terhadap dirinya Dia tidak akan mendapatkan Kebaikan dan keberuntungan Tidak di dunia dan tidak pula di akhirat Karena itu merenungi nimat nikmat Allah Dengan selalu mengingat nikmat tersebut untuk mensyukurinya. agar supaya kita menggunakan nikmat itu. Padahal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini adalah sebab keberuntungan yang sangat besar. Kemudian diantara sebab keberuntungan. Adalah menjaga keikhlasan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ati dal kurba haqqahu wal miskina wa benas-sabin. Dahlika khairun lil ladhini yuriduna wajah Allah. Wa ula'ikahumul muflihun. Berilah hak itu. Kepada kalib kerabat. Kepada orang-orang miskin. Dan kepada Ibn Sabil. Orang-orang yang terputus bekalnya di jalan. Iya. Pemberian tersebut adalah paling baik. Bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Kalau dia lakukan hal tersebut dengan ikhlas. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan bahawa mereka lah orang-orang yang beruntung. Keikhlasan adalah sebab keberuntungan. Kunci diterimanya amalan. Kerana itu, apabila seorang hamba menjaga keikhlasannya, menjaga kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar baginya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menghiasi kehidupan kita dengan keberuntungan. Aku lum atas maun. Wa astaghfirullahi walakum walisaail muslimina min kulli damb. Inna fuhu al ghafur rahim. Alhamdulillahi alaihihtani. والشكر له على توفيقه وامدنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمعة جمعة رحمني ورحمكم الله جندراء sebab keberuntungan ini, apalagi kalau kita mengingat kejadian pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, Wa Yo Ma Yuna Dihim Fa Yaqoolu Ma Da Mursalin. Tatkala Allah memanggil manusia daripada masyar, Ma Da Ajabatumul Mursalin. Bagaimana kalian menjawab para Rasul yang diutus kepada kalian? Fa Amiyat Aleihimul Amba Ufahum La Yatasaalun. Maka tertutuplah berita-berita itu terhadap mereka. Dan mereka tidak saling bertanya. Semuanya diam. Dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Allah bertanya kepada mereka. Meminta pertanggungjawaban Apa yang dilakukan. Tapi Allah terangkan. Mereka yang beruntung di. Kondisi. Dan di tengah perahara ini. Allah berfirman. Fa'amma man taba. Wa amana wa amila saliha. Fa'asa ayyakuna minal muflifin. Adapun siapa yang bertobat. Dan beriman kepada Allah. Serta beramal saleh, Maka dia pasti akan tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini. Ditegaskan. Kewajiban bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebab. Yang mendatangkan keberuntungan. Adapun keimanan dan amalan saleh telah kita terangkan. Bahawa itu adalah sebab keberuntungan. Karena itu. Tobat pada segala keadaan. Tobat nasuh terhadap segala dosa. Itu adalah kewajiban. Yang membawa seorang hamba kepada keberuntungan. Waktuubu ilallahi jamian. Ayuhlah mukminun, la ala kun tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah supaya kalian beruntung. Supaya kalian beruntung. Kemudian dari sebab keberuntungan adalah teguh di atas petunjuk dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan ya yuhaladin amanu idalakitum fiatan. فَاتْبُطُ وَاتْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَأَلَّكُمْ تُكْلِحُونَ wahai orang-orang yang beriman apabila kalian menjumpai sekelompok pasukan musuh maka tegarlah kalian sabatlah kalian kakaklah kalian dan banyaklah kalian berdikir kepada Allah supaya kalian beruntung maka keteguhan seorang hamba di atas petunjuk ini adalah sebab keberuntungannya itu istiqamah adalah kalimat yang luas as-sabat adalah kalimat yang indah yang hendaknya direnungi, sebab di belakangnya terdapat keberuntungan yang sangat besar. Demikian pula banyak berzikir kepada Allah. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba, sebab di dalam lautan dikir itu terkandung berbagai keindahan, berbagai kebaikan dan kemuliaan di dalam kehidupan seorang hamba. Dan di ayat yang lain, Allah berfirman: وَاتْقُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُطْلِخُونَ Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan dikir yang banyak, supaya kalian itu Menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian pula dari hal yang mendatangkan keberuntungan adalah seorang hamba menjaga jiwanya dari kekikiran. Allah firman: Wa mayyuk ash-shahlaqsihi faulaika humul muflihun dan beran siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kekikiran diri dia kikir di dalam laksanakan ketaatan Jiwanya enggan untuk meninggalkan larangan. Tidak rela meninggalkan apa yang dilarang. Dan dari kekikiran dia enggan untuk mengeluarkan hartanya. Memberi kepada sesamanya. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya dari asyuh. As yang Nabi telah berkata, wa Hati-hati kalian dari kekikiran. Sebab itu adalah hal yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan di ayat ini, Allah tegaskan bahawa siapa yang dirinya dijaga dari kekikiran, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. kereta di akhir khutbah ini saya ingatkan bahawa keberuntungan adalah dambaan di dalam kehidupan, dan itu adalah pokok di dalam kehidupan, hendaknya kita mencari keberuntungan itu dengan menempuh jalan-jalannya, memperbanyak amalan-amalan salih, memperberat timbangan amalan-amalan salih tersebut agar kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa keberuntungan فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَزِيرُهُ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُطْلِحُونَ Barangsiapa yang berat timbangannya... ...merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala... ...mengampuni kita semua... ...mengampuni segala dosa dan kesalahan kita... ...dan selalu menjaga kita semua... ...di atas keberuntungan, kebahagiaan... ...dan keselamatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga... ...kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah... ...sallallahu alaihi Wasallam ...di kehidupan dunia ini... ...di kehidupan di alam kubur... ...dan di kehidupan... ...tadkala kita semua menghadap kepadanya... إنه ولي ذلك وهو جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشروا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين